Kapitel 7 Nå skjedde det i de dager da Akas, sønn av Jotam, sønn av Usia, var konge i Juda, at Erezin, Syrias konge, og Pekah, Remalias sønn, Israels konge, dro opp til Jerusalem for å føre krig mot byen. Men det viste sig, at han ikke var i stand til å føre krig mot den. Og det blev meldt til Davids hus og sagt, «Syria har støttet sig til Efraim». Og hans hjerte, og hans folks hjerte begynte å skjelve, som skogens trær skjelver for vinden. Og Jehova sa så til Jesaja, «Jeg ber deg, gå ut for å møte Akas, du og din sønn, Shear Yashub, ved enden av den øvre dammens vannledning, ved landeveien til Tøyvaskerens mark. Og du skal si til ham, «Ta dig jakt, og forhold dig rolig. Vær ikke redd.» og la ikke ditt hjerte være fryktsomt på grunn av de to stumpene av disse rykende v på grunn av Resins og Syrias og Remalias sønns brennende vrede, fordi Syrias sammen med Efraim og Remalias sønn har lagt opp råd om det som er ondt mot deg, og sagt, «La oss gå opp mot juda og rive det i stykker, og bemektige oss det vi å bryte bresjer, og la oss sette en annen konge til å regjere i dette smitte. Ta Buells dette er hva den suverene Herre Jehova har sagt. Det skal ikke stå fast, og det skal ikke skje. For Syrias hode er Damaskus, og Damaskus' hode er Resin. Og innen bare 65 år skal Efraim bli knust, så det ikke mer er et folk. Og Efraims hode er Samaria, og Samarias hode er Imalias sønn. Hvis dere ikke har tro, da kommer dere ikke til å bestå lenge. Og Jehova talte så videre til Akas og sa, «Be om at du må få et tegn fra Jehova din Gud. Gjør det så dypt som skjeol, eller gjør det så høyt som de øvre regioner.» Men Akas sa, «Jeg kommer ikke til å be om noe, og jeg kommer ikke til å sette Jehova på prøve.» Og han sa så, «Jeg ber dere, hør, Davids hus, er det en så liten ting for dere å trette ut mennesker, at dere også skulle trette ut min Gud. Derfor skal Jehova selv gi dere tegn. Se, den unge piken skal i sannhet bli gravid, og hun føder en sønn, og hun skal med sikkerhet gi han navnet Immanuel. Smør og honning skal han spise ved den tiden, da han vet å forkaste det onde og velge det gode. For før gutten vet å forkaste det onde og velge det gode, skal han det til de to kongene som du føler en knugende rättsel for, «Være fullstendig forlatt. Over dig over ditt folk og over din fars hus skal Jehova la det komme slike som ikke har kommet siden den dagen da Efraim venter sig bort fra Judas side, nemlig Assyrias konge. Og det skal skje på den dagen at Jehova skal plystre på fluene som er ved den ytterste enden av Egypts Nilkanaler, og på byene som er i Assyrias land, og de skal visselig komme og slå seg ned, alle sammen.» i de bratte elvedalene og i de steile klippene skløfter, og i alle tornekrattene og på alle vanningsplassene. På den dagen skal Jehova ved hjelp av en leid rakekniv i området ved elven, ja, ved hjelp av Assyrias konge, rake hodet og håret på føttene, også skjegget skal den rive bort. Og det skal skje på den dagen at en man skal holde en ung ku av storfe og to saver i live. Og det skal skje, på grund av den overflod av melk som produseres, at han skal spise smør. For smør og honning kommer en vær som er blitt igjen i landets smitte til å spise. Og det skal skje på den dagen at hvert sted hvor det pleide å være tusen vineranker til en verdi av tusen sølvstykker, skal bli et sted for tornebusker, og for ugress skal det bli. Med piler og med bue skal han komme dit for hele landet skal bli bare tornebusker og ugress, og alle fjellene som pleide å være rensket for plagsomme planter med hakke. Du kommer ikke til å gå dit av frykt for tornebusker og ugress, og det skal sannelig bli et sted hvor okser slippes løs, og en mark som tråkkes ned av sauer.